És néhány, néhány részt meg fogunk ebből nézni, ebből a részből. Majd meglátjuk, hogy meddig jutunk el. Néhány olyan dolog, ami, ami nekem nagyon, nagyon tetszett, neki, nekem nagyon szólt. És, és mielőtt belekezdenénk, csak néhány, néhány dolgot mondanék a, a győrben, mit csinálunk már, mert tök jó mi van ma vasárnap, igen, tehát tegnap előtt voltunk, ez minden pénteken megyünk, és a Rába parton van egy ilyen kis stadion-szerű rész, ki van betonozva, hogy valaki ismeri, ott a virágpiac környékén van ez, és esténként nagyon sok fiatal gyűlik össze, ilyen 15-től 20 éves kori fiatalokig, és, és tényleg nagyon sokan vannak, Tegnap előtt hát nem volt valami jó idő, de annak ellenére már amikor úgy besötétedett, és olyan 9-10 volt, akkor szerintem megint nem voltak vagy 80-100 fiatal, és ez most nem a, nem a túlzás mondatja velem, de tényleg, tényleg sokan nem voltak. De előtte való héten még többen nem voltak, akkor sokkal szebb idő volt. És ebből kifolyólag, ebből jött az ötlet, hogy akkor a ja, agyamett is jön, hogy hogy akkor csináljunk ott valami kis zenét, és lehozták az egyik kis ilyen akkumulátoros hangszórót, és meghívtuk a Hidász párt akik itt voltak egy pár hetet dicsőíteni, tudjátok a Melinda és a, a Tamás, és ők is lejöttek, és hát hogy majd akkor együtt zenélünk, hogy együtt zenélnek, és hát nem jött össze, mert a lendőrök látottak minket, mert hát ugye ehhez nincsen engedélyünk, de jó, hát akkor leszeretük a hangrendszert, akkor már csak úgy simán ilyen unplugged, tudod, ilyen kidugaszolva az egész, csak akkor két gitár, és énekelnek, dobolnak. És elkezdtek énekelni, gitározni, és nagyon sokan ott voltak már, és, és hallgatták, és figyeltek. És, és már sokan, sokan ismer, ismerik a mettéket, a, a, a ricsit, összehaverkodtak ott emberekkel, nem volt az Eszteri is, múlt héten is ott volt a fruzsi is. És most már úgy, úgy megismernek minket, Uh, főleg Ricsit, és, és aztán, uh, tehát hogy jöttek már, úgy, úgy várták, hogy zenének, és több emberre tudtunk megint beszélni, és persze aztán megint jöttek a rendőrök, megint látották a, a, a zenélést, és hát az egyik rendőr az eléggé ilyen, harcias volt. És uh, volt egy nagyobb, meg egy kicsi. A kicsi az olyan kedves volt, a, a nagy az meg olyan, uh, hát igen, olyan határozott volt, és tehát nem nem volt appell, azt kell csinálni, amit mondott, és teljes mértékben igaza van, és ezen túl, ez, ezúton is, bocsánatot, kérünk tőle. Tehát persze nem volt ez engedélyünk, de azt gondoltuk, hogy hát ugye nincs hangrendszer, semmi, csak két gitárral lehetne ezt csinálni, de hát ugye az egész, hogy jöttek oda a fiatalok, és ez úgy tűnt, mint egy ilyen kis rendezvény. De el kellett jönnünk, ugye igazoltatták a mettet, fölírták az adatait, <gül> kicsit ilyen vicces volt az egész, és de, de ezt kapcsán is így tudtunk emberekkel beszélgetni, és, és nagyon jó, jó beszélgetések voltak. Úgyhogy megyünk jövő héten is, jön az Eszter is, jön meg Ricsi is, meg hogy ha akartok jönni, jövök Tatabányára, egy páron még befértek az autóba, úgyhogy ha akartok jönni, akkor szívesen viszünk meheteket. És az a terv, hogy csinálunk egy biblióorát, és utána ott maradunk még valameddig az este folyamáig, és akkor hogy beszélgetünk meg én ezekkel az emberekkel és Ami nagyon jó, hogy képzétek el, hogy, hogy több, több fiatal és több gyerek is mondta azt, hogy, hogy ez olyan jó dolog, hogy ide lejöttük, és beszélgettek velünk. Hogy, hogy, hogy tetszett nekik, és hogy mondták, hogy ez olyan jó, hogy így beszélgethetünk, és vannak ott tényleg nagyon fura emberek, tehát volt, akikkel nagyon nehéz volt beszélgetni, mert így ilyen, nem is tudom, kvantumfizikáról beszélt a fickó, de ő maga sértette, hogy miről beszélt, oda, csak így beszélt, és még néztük, hogy úr is. most próbáltuk ott ott hagyni, hogy valakivel, akivel így lehet értelmesen kommunikálni, és mindig jött utánunk, és beleszólt, tehát jó, jó, jó az egész. És, és hogyha, tehát nagyon-nagyon tetszett a fiataloknak, tehát sok többen mondták, hogy ez hogy ez milyen jó dolog, hogy oda megyünk és beszélgetünk velük. És mindenképpen szeretnénk ezt folytatni, és, és úgy látjuk, hogy Isten, Isten így munkálkodik. Ez volt az első olyan biblióra, amikor négy, négy nem keresztény ember oda leült, és végighallgatták az órát. És ugye annak köszönhető volt, hogy, a, hogy a, előtte való héten Ricsi és a Matt beszélgetette ezekkel a fiúkkal és lányokkal, és kimondottan lejöttek oda a a zenélésre, a koncertre, és, és végigülték majdnem az egész Biblióórán. Tehát így imádkozzatok, imádkozzatok ezért. És, és egy picit most beszélünk is majd ez kapcsán az imád, imádkozásról. Itt ebben a, ebből a fejezetből kiindulva. Mielőtt elkezdjük akkor magát a, a, a Bibliórát akkor imádkozzunk egyet. Jézus, én magam nagyon köszönöm, hogy, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy, hogy hogy ismerhetlek téged. Köszönöm, hogy, hogy megnyitottad a, a mi szemeinket az igazságra. Köszönjük, hogy szabaddá tettél minket. Köszönjük, hogy, hogy járhatunk azon az igaz úton, ezen a keskeny ösvényen. És, és nagyon jó, jó téged ismerni. És, és ilyen biztonságban tudni az életünket, hogy, hogy jó felé halad, és, és jó, jó utat vett az életünk. Köszönjük Jézus, hogy, hogy, hogy ez miattad lehet. Köszönjük, hogy hogy eljöttél, hogy megszabadíts minket. És, és azért imádkozunk, hogy, hogy tarts meg minket ezen az úton, hogy, hogy növelj minket ebben, hogy, hogy növekedjünk, hogy gyarapodjunk, hogy ne álljon meg az életünk egy, egy szinten, ne elégedjünk meg azzal, amiben most vagyunk, hanem akarjunk még többet belőled. Akarjunk, akarjunk még közelebb jönni hozzád. Akarjuk azt, hogy az életünk még jobban rólad szóljon, és hogy ahogy énekeltük is, hogy ez, ez tényleg rólad szóljon, és ne rólunk. És kérünk, hogy van legyen a szívünk most egy ilyen jó, jó talaj, ahova az igéd, amikor belehullik, akkor, akkor az ott meggyökerezhet és növekedhet, Uram. Kérünk, hogy áld meg ezt az időt, és, és szólj hozzánk. Kérünk Szent Szelem, gyere és törzs be minket, Jézus nevében. Amen. Tehát a 12. fejezetben vagyunk.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 mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Kicsit ugrálni fogunk majd valószínűleg ebben a részben, és tényleg csak azokat fogjuk megnézni, amit, amit így hiszem, hogy Isten most akar, akar szólni. Tehát itt vagyunk, hogy Péter és Jakabot elkapják, megölik. Ő az első apostol, akit, akit kivégeznek. Ez a heródes király, Ö, ő neki, a nagy, nagy Herodes, amikor ugye Jézus megszedett, ő, ő, ő neki a nagybátyja volt. És a, nem, a nagyapja, bocsánat, a nagypapája. És aztán uh, van a másik Herodes, aki keresztelő Jánost ugye, megrövidíti egy fejjel, ő pedig a nagybácsia volt. Ö, és látjuk, hogy ez tetszik. Tetszik a zsidóknak, amit tesz ez a király. Ezek a Herodesek, hogyha lesz rá időnk majd az óra végén, hát egy kicsit beszélünk majd róluk, Fura alakok voltak, egy fura család, nem volt jó, jó közelükbe lenni. És tehát látjuk, hogy ez tetszik a zsidóknak, látjuk ebben a politikát. Igen, tetszik a népnek, akkor ezt csináljuk, ugye megetetjük őket ezzel az egésszel. Így akkor így a, a, az én oldalamra állítom őket ezzel. És azt is látjuk, hogy akkor hát ez folytatja, akkor elkapom Pétert is, és a terv az volt, hogy ővele is, hogy, hogy őt is megöljék, hogy kivégezzék. És amit rá akarok itt igazából mutatni, hogy itt van ez a nagy nehézség, ez a nagy, nagy nyomás újból a gyülekezeten, és mi eszközben azt látjuk, hogy a gyülekezet buzgón imádkozott azért, hogy, hogy Péter megszabaduljon a, a börtönéből. És nagyon érdekes ez a, ez, a, ez a szó, amit itt használ az író, hogy buzgón imádkozott, Érdekes, hogy hol használja, hol használja az ige ezt a szót erre az imádságra. Olyan, amikor, amikor ezt hogy buzgón imádkozik valaki, vagy buzgó valamiben, akkor, akkor mi az elképzelésed? Tehát valaki olyas valaki, aki, aki nagyon, nagyon dolgozik ezen a dolgon. Tehát nagyon olyan odaszánt, és csinálja, kicsit ilyen hangos, olyan, olyan eltökélt is megy, és és hú, mindent. Nekem a me megyítottról eszembe. Ha más ér, nem ezért gyertek el, és nézzétek meg, hogy hogy evangelizál. Tehát őrült, tényleg. Tehát fogja a gitárt, ott van a húsz gyerek, és akkor megy. Sziasztok, met vagyok. Máté. És akkor az, azzal a kis akcentusával, ugye olyan, olyan vicces az egész, remélem, már elmentek, és akkor és tud, olyan, olyan és ilyen őrültem. Odamegy, és sziasztok! Hogy ez vagyok? Ének és akkor elkezd nekik zenélni, és elkezd velük beszélgetni. Ugye valami, valami ilyesmi, ilyesmi jut eszünkbe be erről, amikor, amikor, amikor valaki búzgolkodik. De érdekes, hogy az ige tudjátok, hol használja ezt? Amikor Jézus a, a Kertben imádkozik. És, és milyen is az a kép amikor, amikor ott Jézus ott van a kertben, a gecsemáni kertben, és imádkozik. Biztos, hogy, hogy, hogy a legtöbbeteknek ott van a, a, a fejében ez az egész. Ha, ha látod a, a Jézus filmeket, ugye, a passió, hogy ott van ebbe a, ebbe a szenvedésben, és az ige így is írja le, hogy halálosan gyötrődött. És hogy a, az izzadságai, mint megannyi vércsepp, hullott a földre. És Kéri a tanítványait, hogy gyertek, hogy imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test ugye erőtelen. És ott van, hogy térdre rogyott Jézus, és, és, és reszketett egy ilyen, ilyen halálos félelem volt benne. És mit imádkozik? Ugye ott van az az ima, hogy Uram, ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a pohár. Akkor ha lehetséges, ha van egy másik út arra, hogy ezt a világot megmentsük, hogy az emberiséget megváltsuk, akkor Uram, adj egy másik utat. És az Atya hallgat és, és nincs válasz, nincs másik út. És Jézusnak ezen kell végig el kell mennie a keresztre. És ez az, a, ez az ahol az ige használja ezt a buzgóságot. És ez milyen érdekes, hogy, hogy valójában ugye ez, a, ez a buzgóság, ez, ez valami Ilyesminek kellene, hogy legyen. Hogy egy ilyen, egy ilyen tusakodás, egy, egy ilyen harcos valami, ami ilyen, kicsit egy ilyen szenvedős, egy, eh, egy, ami, ami, ami nehéz, hogy halálosan tusakodott Jézus, hogy vértízadt. És ez most nem azt jelenti, hogy amikor mi imádkozunk, akkor valamiféle ilyesmit kellene megtapasztalnunk. Tudod, hogy húféljünk, eh, hogy tegyük ezt valahogy ilyen. Ilyen szenvedési ezt az imádkozást. Tehát én azt mondtam Győrbe is erre, hogy na szórjuk le a kukorica magokat, tudod, mint régen a gyerekeket, hogy akkor betértették a sarokba a kukoricára, kicsit, hogyha még, még, ha lehessen még egy kicsit, akkor minden kis rajszögeket is szórjunk közül, hogy mégis azért, tehát, hogy az már jó, jó kellemetlen lesz. De, és emberek gondolják, hogy, hogy ettől esetleg Isten meghallgathatja hogy verik magukat a hátukat egy ostorral, vagy valamiféle ö, ilyen, ilyen fizikai szenvedésen mennek keresztül ahhoz, és úgy imádkoznak, hogy, hogy most Isten meghallgasson. De ami, amit én szeretnék itt megmutatni ebből, ebből az egész részből, ez a ez, ennek a, a, a folyamatossága, vagy a nem feladása ennek az egész imának, hogy hogy el, ezt a gyülekezetet most egy picikét. Megölik Jakabot, a, a gyülekezetnek az egyik vezetőit, az apostolok közül az egyiket. És aztán ott van Péter. Ugye előtte már megölték Istvánt, ott volt már az üldözés, szétszóródtak. Most itt vagyunk, ugye megint ez Jeruzsálemben van, és most Pétert is elkapják. És azért Péter azért, na Péter, hát ő ó, nagy szája volt, tudjuk, meg egy kicsit ilyen őrült, de hát ő volt az egyik vezetőjük. Ugye, Jakab, János és Péter volt azok, akik ott nagyon közel voltak Jézushoz. És aztán Jakab, puf, vége, és ott van Péter is. Tehát azt gondolom, hogy ez, hogy ez az nehéz letett a gyülekezetnek, hogy most valami, mi lesz most velünk, mi fog most történni. És, és egy ilyen, ilyen, azt gondolom, hogy benne voltak ebbe a tusakodásba, ebbe a harcba, a félelemben. És, és tudod, ez az, amire akarok mutatni, hogy hogy, ez, hogy igen, benne vagyunk egy nehézségben, benne vagy egy harcban, és maga az ima az egészetünkben egy ilyen nagyon harcos, egy nagyon tusagodós dolog, mert ez a legnehezebb dolog, azt gondolom, hogy, hogy ezt tegyük, hogy, hogy ebben ilyen folyamatosak legyünk, vagy kitartóak, vagy álhatatosak, hogy, hogy, hogy minden nap megharcoljuk ezt. Hogy például azért a bizonyos dologért imádkozzunk, amiért már esetleg, nagyon régóta imádkozol, és még, még nincs válasz. De, de itt ez a gyülekezet, és eb, ezzel a fajta imával, ezzel a buzgósággal könyörög, és megy Isten elé. És ez az, amire szeretnélek bátorítani, és ez az, amire Isten bátorít minket, hogy, hogy legyél ilyen, hogy, hogy ne add fel ezt, hogy, hogy időnként talán biztos te is voltál úgy, hogy imádkoztál úgy, hogy csak annyit, annyit tudtam mondani, hogy, hogy segíts, Uram. Hogy, hogy nem tudsz, mit, nincsenek szavak, amivel ki tudnád fejezni a fájdalmadat, a szomorúságodat, és, és már mindent elmondtál, már nagyon sokszor elmondtad, de, és ott vagy, érzed ezt a, ezt a terhet magadon, és, és egyszerűen, csak ennyit tudsz kinyőgni, hogy Uram, segíts, valamit tegyél. És tudod, ezek azok a, a búzgó imáságok, amikor, amikor nem adjuk fel, amikor nem állunk meg benne, hanem megyünk újból és újból, és zörgetjük azt az ajtót. ahogy ez az, az asszony is ment, és zörgette az ajtót az Uránál, hogy, hogy segítsen rajta. És az ő kitartása miatt ugye meghallgattatott. Itt ez a gyülekezet, és ez teszi, és ez annyira, annyira jó dolog. És tudod, hadd kérjelek, hogy, hogy ne add fel az imát. Hogy lehet, hogy, lehet, hogy úgy vagy vele, hogy lehet én már megálltam benne, hogy én már azért nem imádkozom, vagy egyszerűen már, úgy, úgy, már nem is tudok imádkozni. De, de ne állj meg benne azért, mert megálltál. Vagy ne add fel azért, mert, mert feladtad. Ne állítson meg az, ezért, mert, mert, mert, mert már megálltál benne. Tudod, az, azt gondolom, hogy ez az a buzgóság, hogy igen, megálltál, de újból elkezdted. Hogy feladtad, de aztán újból neki szaladsz az egésznek. És azt gondolom, hogy ez a buzgóság ebben, hogy, hogy ott vagy, és, és talán Jézus is úgy volt, hogy ó, egyszerűen nem tudok, nem tudok tovább menni. Hogy, hogy Uram, vedd el ezt, kérlek tőlem. Hogy már ezt kérte, hogy, hogy Uram, vedd el ezt tőlem. Péternek azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán. Ugye ott még azt mondta, hogy nem, nekem ezen végig kell mennem, ne akard azt, hogy, hogy ez ne történjen meg. Ugye amikor, amikor a tanítványoknak kijelenti, hogy, hogy az emberfiának meg kell halni, és akkor Péter azt mondja, hogy nem, távol legyen ez, Uram. És akkor Jézus megdorgálj abba abban a pillanatban, gondolkodás nélkül. Itt viszont látott benne ezt a harcot, ezt a tusakodást, hogy, hogy Uram, ha lehet, akkor vedd el, mert már ott volt a kapujában. Tehát nem állította meg. Azért, mert megálltál, ne állj meg, hanem kezdel ezt újból. És tudod, ez annyira, annyira jó az Úrban, annyira szeretem ezt Istenben, hogy, hogy nem baj, hogy megálltam, hogy nem baj, hogy, hogy, hogy nem imádkoztam, mert újból elkezdhetem, hogy újból oda mehetek, és kérhetem, kérhetem azt, kérhetek tőle. És, és azt gondolom, hogy ez az a buzgóság, hogy igen, bűnösök vagyok, egy nagy bűnös vagyok, és, és mégis, mégis tudok tovább menni, és és buzgónk Tehát én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, ez egy, ezt tehetjük, hogy ez, ez, ez az, amikor visszamegyünk újból, és nem állunk meg, és nem adjuk fel. Tehát ne állj meg, ne állj meg, és könyörög, és imádkozz, és azért is, amiért már rég nem imádkoztál, azért is, amit már úgy feladtad, ne add fel hanem menj tovább, és imádkozz, és, imádkoz, és kezd el újból. És amikor egy hét múlva azt hiszem, hogy már megint nem imádkoztál azért a dolog ér, vagy egyáltalán, akkor kezd el ott azonnal. Te ne állj meg. Legyél ebben egy ilyen buzgó. Legyél ilyen hozzáállású. Amikor, ahogy, ahogy ez a gyülekezet is hozzáad az egész dologhoz. Mert láthatunk, mert olyan nagy dolgot láthatunk ezek után. Ugye ott van ez a gyülekezet is, uh, és, és várja, hogy, várja, hogy mi lesz. De, de Isten sokkal fejebb cselekedett, mint ahogy ők azt gondolták. És a következő dolga ez, amit szeretnék megnézni. Most átugrunk egy részt. Uh, Látjuk, hogy, hogy Isten ugye elküldöző angyalát Péterhez, a börtönbe. Felébreszti Pétert. Kicsit látod, hogy meg, meg, megdörget. Hé, Péter, ébresztő. És tetszik ez a kép, hogy Péteren nyugodtan ott alszik, mintha minden rendben lenne, semmi nem történne, most itt alszunk nagy kaland. És, és teljes nyugalomban, hogy Pétert felébred, Péter, hopp, öltöz, megyünk, vedd sarudat, gyerünk, öveszt fel magad, indulunk. Jó, oké. És akkor Péter elindul, Kabátot, Péter, mint a gyereknek tudott, hogy hé, ébredj már, gyerünk, mint amikor a lányokat szoktuk reggel indítani iskolába, meg óviba. Gyerünk, lányok, vedd, őt zél, csináld már, és teljesen nincs is ott, csak oké, okay, megyünk. És kihozza őt, megnyitja a vaskapukat, és Péter felébred, hogy hoppá, hát ez engem Isten megszabadított, és, és akkor megy, megy a gyülekezetéhez rögtön, és, és zörgeti az ajtót. Olvassuk a 12. versről a 17. versig. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Mátnak is neveznek. Itt sokan egybegyűve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló leány, hogy megtudja ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömébe nem jutotta ki a kaput, hanem beszaladt és hírulatta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok ezt mondták, elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak, az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak, és meglátták őt, elálmultak. Akkor intett nekik kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az úra a börtönből, és így szólt, mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott. Nem fáztok? Kicsit tüzel, hideg van. Uh, tehát ott van a gyülekezet, látjuk ezt a képet. Uh, domi rögtön föl. Azt hittem nekem adod. Hát, most kezdve, milyen rendes ez a domi, milyen lelki, milyen hogy itt mondom, hogy fázis is rögtön odaadja a kabátját. Nem, fölveszi. <gül> Jól van. Ott vannak Mária házában, ugye ez a Mária Márknak az édesanyja, és ez a Márk valószínűleg az a, az a, az a Márk, akit később Pál és Barna Bás magával visz a misszióba. És látjuk, hogy ez a gyülekezet biztos, hogy egy félelemben volt, hiszen, hiszen be vannak zárkózva, és és azt gondolom, hogy erre a zörgetésre biztos hogy összerezzentek, hogy ú, Isten, most ki az? Most jöttek, tudod, Most hát, hogy a elvisznek. És Péter zörget, rögtön megy hozzájuk, és kijön ez a kis, kis szolgálóleány, és ilyen jó gyerek, ugye, nem nyitja ki az ajtót, hanem megkérdez, hogy ki az. Ki az? Péter vagyok. Ah, oh, Péter. És, és nem tudja, hogy mit csináljon, hogy nyissam, szaladjak, hogy vigyem a jó hírt, és akkor visszaszalad, hogy, hogy elmondja, hogy hát itt, van, itt van Péter, itt az ajtunk előtt. És mi az, amit, amit mondanak nekik benne a nagy, erős keresztények, akik ilyen nagyon nagy buzgóságon imádkoztak, az nem lehet. Az nem lehet. De hát ő mondta, hogy ő az. Az nem lehet. Te bolond vagy. Tehát Képzeljétek el, hogy igazából itt lebolondozzák, hogy lehűjézik. Nem, nem vagy normális. Hát hogy lehetne ő börtönben van, tudod, hát meg van bilincselve, meg ott van a legalján, meg a legrosszabb helyen, meg őrzik, hát ez nem lehetséges. De ott van, na jó, akkor biztos egy angyal, az ő angyala is. De valahogy megmagyarázzák, hogy a zsidó, zsidó hagyományokban ők nagyon fontos szerepet játszottak az angyalok. És ha talán a most nyitotta a zsidók leveit, és beszélt is az angyaloknak a tiszteletéről. És tudod, ugye sokan azt mondják, hogy, hogy hát milyen hittel imádkoztak ezek az emberek. Hogy, hogy valójában nem is, nem is uh, hittek. Én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem is a hitükkel volt itt a legnagyobb probléma. Tehát nem akarok mondjuk ezzel a állítással nagyon vitatkozni, de de talán nem is a hitükkel volt a probléma, én szerintem ők hitték, hogy Isten meg fogja őt szabadítani, és ki fogja őt hozni majd. De amit én úgy gondolok, hogy ami az ő hibájuk volt, hogy megvolt az ő fejükben, hogy Isten mindezt hogyan fogja elvégezni. Hogy ez hogy fog, hogy fog lezajlani? Szoktál így imádkozni? Uram, kérlek, szabadíts meg azt az embert, hogy vigyél hozzá valakit, aki majd, aki majd elmondja neki az evangonit. És ugye megmondjuk, hogy Isten majd hogyan csinálja ezt az egész dolgot. Uram, gondoskodj rólunk, kérlek, emeld meg a fűzetésemet. Uram, kérlek, javítsd meg az autómat, hogy jöjjön most ide a sárga angyal. Tudjátok, régen volt ez a sárga angyal. Jöjjön most, legyen itt. Tehát, hogy megadjuk Istennek azt, hogy, hogy ez... Ez a problémára mi, hogyan fog ő egy megoldást hozni? És szerintem ő bennük is ez volt. Péter börtönben van, na akkor hogyan is oldjuk ezt meg? Adjunk ötleteket Istennek. A. mondjuk Herodes megtér és elengedi. B. mondjuk jön egy eső, mint most, és elengedik Pétert, mert megijednek, hogy az Isten büntetése. C. És akkor jönnek a variációk. De ez nem volt benne. Tehát ugye erre még ők se gondoltak. És, és mivel, hogy őnek meg volt egy ilyen tervük erre, vagy egy ilyen elgondolásuk, ezért ők, ők ezt nem, nem gondolták, hogy ez most itt Péter lehet, vagy ez most így belefért volna az, abba az elképzelésbe, és ezért, ezért ezt rögtön el is utasították. És tudod, azt látom, hogy sokszor Isten ő munkálkodni akar, és munkálkodik is, csak lehet, hogy mi éppen nem veszük észre, mert mi valamit mást várunk, más honnan várjuk, más módot várunk, hogy Isten elvégezzen egy munkát. És én például én sokat gondolkoztam ezen, hogy ugye sokszor kérdezik tőlünk, hogy mi hogyan jöttünk össze a feleségemmel, hogyan ismertük meg egymást, stb. És éppen most egy, két hete egy, egy, egy lányt vittünk haza, éppen győrből, és, és ő kérdezett ezekről a dolgokról. És mi vagy öt vagy hat éve már ugyanabban a gyülekezetben jártunk. És semmi, semmi közünk nem volt egymáshoz. Sőt, annyira nem volt közünk, hogy nem utáltuk, nem, nem utáltuk egymást. De ő, volt egy, egy, egy gyülekezetnek egy... Egy részében, én meg egy másik részében, ami mi, mi voltunk, nem, nem volt ez klikesedés, én nem szeretném azt mondani, de ők mindig úgy neveztük, hogy ők voltak az ilyen szentek. Tehát műleg a Jani mint az ilyen Ricsi, tudod, izé, fülbevaló, meg mit tudom én, és ők meg olyan jó kislányok voltak, műleg a, a rossz fiúk. És, és persze nem volt, mert Ricsi se rossz, tehát jön, látjátok, hogy evangélizálnak mindent, mi is, csak hogy más fajták voltunk, kicsit én uh, őrültebbek, és De a lényeg nem is ez. Csak az, hogy más-más hogy stílusúak voltunk igazából. És ma is ez úgy látszik, hogy, tehát látjátok, hogy én hogy vagyok költözve, meg egy csinos, én meg egy ilyen kis lepukkan. Tehát ilyen. És, és, uh, és amit akarok ebből uh, kihozni, hogy, hogy minden fiatal mindenki imádkozik, aki most itt egyedülálló, az biztos, hát Uram, adj nekem egy férjet, vagy nekem egy feleséget. Ugye hát ez teljesen normális és ez teljesen rendjén van, hogyha ezért imádkozol. Akkor nincs rendjén, ha már van férjet, meg van feleséget, akkor az meg. De ez mindjárt benne van. És, és ugye van egy elképzelésünk, hogy Uram, nekem milyen férjet, vagy milyen feleséget adj. És ilyen vadászunk. tehát hogy jó értelemben vadászunk. Hogy akkor ki az? Ki lehet az? És megvannak a mi, mi, mi saját állgondolásaink. És önne, ő, ő, ő, kizárva, ő kizárva, és akkor marad, marad őt. Ő azért mer, ő azért mer. És, és azon gondolkoztam, sokszor gondolkoztam ezen, hogy, hogy nekem ez volt a fejemben. Hogy, hogy nem volt bennem egy ilyen nyitottság, hogy uram, hogy ki az, akit Istenem, te akarsz mellém adni? Hogy ki az, aki számomra a legjobb, a, a, a, a, akit a hozzám illő, a hozzám illő segítőtárs. És, és ugye volt nekem egy elképzelésem. És olyan érdekes, hogy, hogy hat évig ezt nem vettem észre. Hat évig, hat évig nem vettem észre a feleségemet, aki még akkor nem volt a feleségem, csak, ó, majd, ő, igen, ő jó lenne, és akkor oké, járjunk, oké, és akkor nem jött össze, oké, majd akkor mást keresünk. De de vajon csak ugye ez egy ilyen ha kérdés, mi lett volna ha? Ha bennem van egy ilyen nyitottság? Lehet, hogy sokkal hamarabb megtalálom a feleségemet. lehet, hogy, hogy sokkal hamarabb, hamarabb összeházasodhatunk, és egy csomó minden butaságtól megkímélem magamat. Pusztán azért, mert ugye bennem volt egy ilyen elképzelés, hogy Isten hogyan fog ebben munkálkodni. Az életemnek ezen a területén hogyan fog munkálkodni. És Ugye itt is ezt látjuk, hogy Isten majd te hogyan fogsz munkálkodni. Ugye ez nem lehet az. Ugye ez nem lehet Istentől. Péter nem lehet az. És ott van Istennek a válasza, ott zörget az ajtónkon, itt imádkozunk, keressük az Urat, mi a zörgetés. És ad egy választ. Az nem lehet az. Az nem lehet az Úrtól, mert miért? Mert mert az a mi elképzeléseinkben nem fért bele. És ott van. Isten, Péter már még jobban. Én vagyok. És itt ez a válasz, hogy hé, Isten válaszol. Itt, itt, a, itt a kérésedre a válasz. De mi meg... Nem, nem az nem lehet. Mert ott, ott én azt szeretném, hogyha az úgy történne meg. Mert én úgy képzelem. Én, én a... Én, én ezért így imádkoztam. És és tudod, az a baj, amikor ezek az ajtók zárva maradnak. Az a baj, amikor, amikor nem nyitjuk meg ezeket az ajtókat. Mert akkor jön az, hogy, hogy akkor esetleg így megkeseredünk. Hogy Isten nem válaszol. Hogy Isten nem munkálkodik. Hogy Isten nem szól az életemben. Tudod, én nem hiszem ezeknek az imáknak. Én, vagyis én nem hiszek el nem hiszem el ezeket a, ezeket a vádakat. Hogy Isten nem válaszol. Hogy Isten nem szól. Hogy biztos? Biztos nem volt ott egy zörgetés. És tudod, Isten csak zörget, nem töri be az ajtót. És én az emberetnek felszoktam tenni ezt a kérdést. Amikor ilyennel, ilyennel jönnek. Mert Isten nekem is feltette ezt. Hogy hogy hallottad azt a halk-szelit hangot? Azt a halk-szelit csendes hangot? Hogy az mit mondott neked? Hát, igen. Hát az azt mondta, hogy, hogy, hogy az, az nem jó az a fiú nekem. Vagy ő nem, nem akarom, vagy nem, még most nem. Akkor... akkor akkor ott volt a válasz. Ja, csak hogy az nem fért bele a te elképzelésedbe? Vagy te másképp gondoltad? De Isten válasz volt. És, és, és csendesedj el. Ugye, nem tudom, valahol az ószövetségben tájános azt mondja az ég, hogy csendesedjetek el, és ismeritek el, hogy én vagyok az Úr. Hogy sokszor el kell csendesednünk. Sokszor el, vissza be kell fognunk a szánkat, és ezt a ezt a, ezt a, amikor itt kiakadunk és, és lázadunk, vagy hogy Isten, vagy ez a panaszkodás, hogy Isten nem szól, Isten nem válaszol. Csendesedj el. Hallgass el. Ne zakatoljon a szíved meg a fejed, hanem, hanem hallgass is. És, és Isten mit mond? És én hiszem, hogy meg fogod hallgatni, meg fogod hallani. Ha imádkoztál. Ha könyörögtél, és Isten mutat, mutat egy ajtót, hogy azt nyisd meg, akkor nyisd meg azt, azért, mert nem, nem úgy képzeled el, vagy nem azt képzelted el, lehet, hogy Isten pedig azt képzelte el. De most ugye költözünk győrbe, és várjuk a lakást, hogy valamit Isten nagyon Nézelődünk, hívunk, megkérdeztünk, egy ingatlanos mondta, hogy jó, oké, lesz. Mert szeretnénk egy bizonyos körzetbe lakni, egy bizonyos iskolá körzetébe lakni. De egyelőre nincs semmi lakás ott. És mondtam a Krisztinek, épp kapcsán, hogy tudod, lehet, hogy Isten mást fog hozni. Lehet, hogy Isten egy másik ajtót nyit ki. De mi ezért imádkozunk. Mi, mi ezt akarjuk. Mi oda akarjuk menni, mert az, mert az nekünk olyan nagyon jó és ideális. De mi van, hogyha Isten mást akar? Hogy ő ő máshova akar vezetni. És imádkozunk, könyörgünk, és ha nyílik egy ajtó, akkor bemegyünk azon. És, és megengedjük, meg akarjuk engedni Istenek, hogy, hogy bejöjjön az a válasz. Hogy kinyitjuk azt az ajtót, és wow! És ugye kinyitották, ugye ismerjük a történetet, beengedik végre, végre valaháró, hogy de én vagyok az, Péter, engedjetek be! És végre megnyitják. És, és azt olvassuk, hogy elámultak. És olyan, olyan valószínűleg ilyen, ilyen hangzavartámat, mert Péter le kell nekik, Péter, le, Péternek le kellett őket csendesíteni, hogy jó-jó-jó-jó-jó, nyugi, nyugi. mert mindenki csak képzétek el, hogy ez, ez itt megtörténik. Jani meg a Met börtönben. A metről most már ugye nem nehéz elképzelni. <gül> és, és tudjuk, hogy ott vannak, és tudjuk, hogy nem szabadulhatnak ki, és egyszerűen itt megállnak. Oh, és mindenki ilyen, oh, mert mesélj! Hogyan lehet ezek? Ez tényleg nem egy angyal. Azért, te nem nézel ki úgy, ki, mint egy angyal, tehát ez sokkal rosszabb a képet. Mesé, És mindenki ilyen lenyűgözve, elképedve áll, hogy... hogy Isten, mit csinál? Ez, ez, nincsenek szavak. Mondjad. És, és amikor megnyitjuk ezt az ajtót, akkor látni fogjuk Istennek a munkáját. Hogy amikor bemegyünk azon az ajtón, akkor, akkor megtapasztaljuk, hogy, hú, Isten mit tett? Hogy Isten mit végzett? nyisd meg ezeket az ajtókat. Hogy, hogy imádkoztál, ha, ha imádkoztál, ha könyörögtél, és ha úgy látod, hogy az, az ajtó, ami megnyílik, az nem mond ellent az Isten igéjének, hogyha avval nem követsz el bűnt, hogyha ha, ha az, az igével egyezik, és, és kikérdezel embereket, megkérdezed a pásztorodat, és azt mondja, hogy jó, nyugodtan akkor lép be azon. Akkor menj be azon. Próbáld meg ezt. Én azt mondom, imádkoztál? Igen. Egyezik az igével? Igen. Emberek támogatnak ebbe, bátorítanak a pásztorod? Igen. Nézd meg. Akkor menj is nézd meg. Akkor, akkor nyisd meg ezt az ajtót. Mert inkább legyünk olyanok, akik, akik bevegyünk, megnyitjuk, akik elindulunk, mint olyanok, akik aki csak mindig, á nem, á nem, ez biztos nem lett az Úrtól. á nem, ez sem. Tudod, annyira tetszik ez a dal, mert amit énekeltünk, hogy ez, hogy ez nem rólunk szól. Mert, mert ez róluk szólna. De az, az már nem rólunk szól. Mert mit, mit, mit tudunk akkor mondani? Hát imádkoztam, imádkoztam ezért, de Isten egészen másképp csinálta is. És, és akkor mit tudsz mondani? ki volt ebbe az ász? Nem én. Abban lehet, hogy te lettél volna. De lehet, hogy Isten így munkálkodik. És, és tudod, legyél egy ilyen, én mindig ezt mondom, és ezt lehet, hogy itt is mondtam már nektek, hogy legyünk, legyél mozgásban, legyél ilyen aktív ebben a dologban. Hogy, hogy megyünk, csinálunk, hogy, hogy nem állunk meg. Mert sokszor úgy érzem, hogy hogy így lehorgonyozzuk az életünket, és beleragadunk, ebben itt vagyunk, és csak ez van, és csak itt vagyunk. És ez, ez, ez a, mi, a mi kis életterünk, és ebből, ebből nem lépünk ki. És ezért, mivel hogy így megállunk, nagyon nehéz egy ilyen hajót elfordítani más irányba, meg, meg elindítani. Viszont amikor mi mozgásban vagyunk, még ha úgy lassan és úgy cammogósan, de, de azt már könnyebb irányítani. Igaz, akik vezettek autót, akkor tudjátok, hogy egy állóautót, vagy egy nagyon lassan mozgó autót nagyon nehéz kormányzni, főleg, ha nincs benne szervó, igaz? Szervó nélkül autósok és akkor úgy tekerjétek a kormányt. És, és amikor ugye kicsit gyorsultak, akkor már könnyebb egy picit. Viszont ha van benne szervó, milyen jó, csak egy ujjal lehet tekergetni, egy tök jó találmány. De ha mozgásban vagy, ugye, akkor, akkor könnyű. Akkor könnyű irányítani. Oda megy, ó, de jó, még nélkül is megy. Ott vagyunk ebben a, ebben a aktív várakozásban. Ugye az apostolok a elére, hogyha visszamész, akkor, akkor Jézus úgy hagyja az az tanítványait, hogy, hogy maradjatok itt, és várjatok. Várjatok meg a lelket. De ez a szó, ez egy ilyen aktív várás jelentett. Ez nem azt jelentette, hogy jó, akkor most itt mi, mi lesz? Ők imádkoztak, ők egybegyűltek. Őben ők volt egy ilyen várakozás, hogy na uram, most mit csinálsz? Egy ilyen, mint, a, mint az a versenyfutó, vagy az a úszó, aki ott van a rajtkövön, és, és ugrik, és elindul, és... és Ilyennek lenni, hogy orram mutatod, akkor, akkor én indulok, de közben is én ott vagyok egy ilyen folyamatos mozgásban, egy na, na indulunk, gyerünk, és mikor ott otta ajtó, akkor elindulunk rajta. És ez, ez egy nagyon, azt gondolom, hogy az életünkben ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy... hogy nyissuk meg ezeket az ajtókat, hogy figyeljünk, hogy Isten mit, mit, mit, mit akar végezni, Mert elképzelhető, hogy Isten egészen másképp tervezi. Tehát ne legyenek ezek a megszokott, előre megírt sémáit, hanem legyen nyitott. Uram, most mit akarsz? Na, mit fogsz végezni? Én bennem így vagyunk győrben is, hogy oké, okay, megyünk, és... és nyitottak vagyunk, nyitott akarok lenni mindenre, ha ide akarsz, hogy vinni, ide lak, itt lakjunk, akkor, akkor én oda akarok menni, mert tudom, hogy az a legjobb Isten, az a legjobb, amit Isten nyit meg ajtót, Az a legjobb ajtó, az a legjobb terv. És tudod, hadd mondjak valamit még, hogy, hogy visszanézek az életemre, és biztos, hogy te is tudsz így visszanézni, hogy olyan lenyűgöző az, amit Isten csinált. Hogy én nem így csináltam volna, én sokkal rosszabb. De hogy Isten milyen bölcsen érintette meg az életemet, hogy, hogy tudta, hogy mikor tud megszólítani, mikor vagyok abba, abba a helyzetbe, abba a lelkiségbe, mikor, mikor nyitott vagyok őrá. Ő akkor elkapta a szívemet. És aztán vitte az életemet, és, és tudta, hogy hogyan tud engem vezetni. És... És annyira lenyűgöző, ha jó volt, visszanézek, és aha, igen, láttam, hogy amikor Istenre hallgattam, amikor akkor igen mondtam neki, és azok milyen jó irányt adtak az életemnek. Láttam benne ezerszel az ő kegyelmét, ahogy megtartott, és, és ahogy, ahogy felemelt. És annyira, annyira jó ezekre visszanézni, és, és látom benne Isten bölcsességét, meg a hatalmát, ahogy ő irányított, és vezetett. És visszanézek, és azt mondom, hogy oké, okay, Uram, most is rád, akarok, rád akarom magamat bízni. Mert tudom, hogy ahová viszel, ahogy döntesz, amit ajtót megnyitsz nekem, az, az lesz a lehető legjobb. És persze most lehet, hogy nehéz, de, de milyen jó terveket ad az Úr. Imádkozz ezt át, hogy, hogy Isten merre akar vinni. Csak Kérdezz meg az Úrtól újból, hogy jó ajtót nyitottam meg, vagy jó, hogy zárva hagytam azt az ajtót. Kérdezz meg az Urat. És tudod, ha elrontottad, nem baj. Akkor most már menjél, menj. És akkor nyisd meg azt az ajtót. Akkor kérdezz, kérdezz meg az Urat, hogy most még aktuális, most még lehet. Akkor menj, indulj. Ne állj meg ebben. Hol tartunk főnök? Hány perc? 45. Jó, akkor ezt még így befejezzük nem sokára. Jó, még akkor egy 40 perc. Jánély mindig azt mondja, hogy oh, a vendég tanító az sokáig taníthat. Na, akkor most én is. A so, jó, oké. Okay. Fruzsi, nyisdj el <laughs> Nem kell. Na, befejezzük. Csak még egy, egy fontos gondolat ezekről a heródesekről, nek, ami nekem nagyon tetszett. Uh, Ovassuk el a 20. verstől a végéig. Heródes ellenséges indulattal volt a Tírusziak és a Szidonéak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blasztuszt a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyból élelmezték. Egy kitűzött napon Heródes felöltözött királyruhába és a trónjára őve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten hangja ez nem az emberé. Az úr pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem istennek adta a dicsőséget. Férgek emésztették meg, így pusztultál. Ez egy ilyen nagyon gusztustalan halál igaz? Tehát ilyen, ha vannak ilyen férgek, mint lehetnek így a testünkben, és képzeljétek el, hogy ez csak így eltárját benne, ne képzeljétek el inkább, hogy nagyon gusziláltat. És, és érdekesek ezek a heródesek. Egy kicsit Uh, nézzünk körül az ő házuk táján. Nagy Heródes, aki ennek a Heródesnek, akit most akit megettek a kukacok, uh, az a, őnek ez a nagyapja volt. És milyen érdekes volt, hogy, hogy ő volt az az ember, aki amikor jöttek a napkeleti bölcsek, és mentek hozzá és hogy hol, lesz, hol, hol van a messiás? És, és ő kikérdezi a bölcseket, az írástudókat, és megmondják neki, hogy, hogy a messiásnak, a Krisztusnak Betlehembe kell megszületnie. És ez a király egy nagyon őrült király volt, tehát nagyon féltette a hatalmát, a királyságát. Saját gyerekeit megölte. És, és mindezek hogy ő neki ezt megmondják, és tudja, hogy ki fog megszületni, hogy a bölcsek nem mennek vissza hozzá, mert Isten megjelenti nekik, hogy ne menjen vissza, és aztán ugye mérges lesz, és mit csinál Betlehem környékén, hogy megölet minden két évnél fiatalabb gyermeket. Egy ilyen őrült vérengzést rendez. És képzeld el ezt a királyt, hogy ilyen, ilyenre képes, hogy gyerekeket két évnél fiatalabb gyerekeket képes megöletni mindet, és ugye akkor már je, Mária és József és Mária elindulnak egyiptomba Isten isten megszabadítja őket. Tehát látjuk benne ezt az elutasítást. És aztán ott van a másik Heródes, aki keresztelő Jánossal van neki az a férja, mert ez a Heródes elveszi a testvérének a feleségét, elválik a feleségétől, és a testújának a feleségét elveszi feleségül. És keresztelő János mindig mondja neki, hogy Figyelj, srác, ez nem jó, amit csinálsz, ez bűn. De ez a heródes profétának tartja keresztelő Jánost. Van egy ilyen, ilyen szimpátiája felé. De ez persze nem tetszett neki, hogy mindig megfedi őt. És aztán a feleségének a lánya ugye, egy ilyen nagyon egzotikus táncot lejt neki egyszer, és akkor ez miatt, ugye, ez kéri tőle ez a feleség, hogy, hogy ölesse meg keresztelő Jánost. És aztán ez a Herodes van ott, és ez nagyon érdekes, Jézusnak a megfeszítésénél. Emlékeztek, hogy ott van Pilátus, Pilátus meghajú, hogy ott van Herodes a városból, és elviszi Jézust. Hozzá. És várja, hogy na valami csodát tegyen. Valamit, valamit csinálj előttünk. És azt írja az ige róla, hogy nagyon megvetően bántak Jézussal ott, nagyon kigúnyolta őt, és várták, hogy valami csodát tesz. És milyen érdekes, és ez egy nagyon érdekes dolog, ezt sehol máshogy nem látod az igében, Jézus nem beszél Heródessel, nem szól hozzá, nem mond neki semmit. Pilátussal beszél Jézus. Ugye van közöttük kommunikáció, beszélnek, hogy kitől van a hatalom, ha tudnád, hogy kitől van, ha tudnád, hogy én mit tehetnék veled. Jézus beszél Pilátussal. Emlékeztek Jézusra a kereszten? Beszél a, a, a latrokkal, még ott is ebben a helyzetben, ebben a szenvedésben, Júdással, ott a kertben. Még ott is mond neki, hogy, hogy álljon meg, hogy Judás csókkal árulod el az ember fiát. Minden a farizeusokhoz beszél, kommunikál velük. De ez az egyetlen egy ember, akihez nem szól. És vajon miért? És ez milyen szomorú, hogy, hogy azért, mert, mert ez az ember teljesen, teljesen megkeményedett Istenre. Hogy, hogy azt gondolom, hogy trán, most így hirtelen végig gondolva, ő az egyetlen olyan ember itt az Igében, aki Teljesen hátat fordított, Aki, akiben Jézus látta ezt, hogy, hogy nem, téged nem. Hogy téged már nem tudlak, hogy, hogy végig kész, hogy, hogy veled befejeződött, hogy nincs tovább. Ez ilyen, ilyen borzasztó szomorú ez, hogy Jézus, Jézus megáll ennél az embernél, és már nem, nem ad neki lehetőséget. Vagy nincs egy ilyen... ilyen Pont amikor valamit is mondana neki egy szót. Kész, vége. Egy teljesen megkemügyedett ember. És aztán ideérkezünk Heródes Agrippa királyhoz, aki, akinek ez a Heródes az előző heredes a nagybátyja, aki itt van ezekkel az emberekkel, és amiféle ilyen békeszerződést kötnek, és bemegy egy ilyen amfiteátrumba valószínűleg, Ezüstös ruhában van, ezt, ezt egy történelmi leírásokból tudjuk. A nap rásütött, mondott valami jó dolgot. Az emberek, hogy ugye tetszen neki, dicsőítik őt. És hogy a nap rásüt ebbe az ezüstös ruhában, képzeljétek el ezt a magasztos látványt, ezt a dicsőséges látványt, ott ül a trónján, mond valami beszédet. A nap sütült, és ragyog, szinte nem is lehet ránézni. És azt mondják, igen, ez Isten hangja, ez nem is emberé. És igen, gyerünk, mondjátok ezt. Igen, ez már, ez, én már Isten vagyok. És ebben a pillanatban, puff, elkezdik a férgek enni őt. Ugye szoktuk viccesen mondani, amikor egy viccesen büszkélkedünk, hogy, ja, ja, ugye, ez ezt megesznek a férgek. És ez történik ezzel az emberrel. És tudod, mi az érdekesebben? ebben? Ugye ez az egész család, csak képzeld el, hogy Isten adott lehetőségeket. Még talán ennek a Herodesnek is, akivel nem beszélt Jézus, de, de láthatta őt. Még megadatott neki ez a lehetőség, hogy ott a Mesiás, ott van a Krisztus. De folyamatosan ugye elutasították a prófétákat, a proféciákat, a, a keresztelő Jánost, magát Jézust, az apostolokat, a követőket, mind-mind elutasították, Isten ment, kinyújtotta a kezét, de ők elutasították. És, és választották a világnak ezt a dicsőségét. És ez annyira jól leírja itt, hogy ez, ez a világnak, ez az, amit ez a világ kínál neked. És ez az, amit ad neked. Ott van Herodes, Agrippa, igen. Én ott, ott van a csúcson. És és milyen pillanat lehetett ez, hogy emberek imádják. Akkor szoktuk nézni ilyen koncerteket, egy, hat, ott van, itt ha még 80-100 ezer ember, és láttam egy koncertet, a, a Robin Williams volt, és 100 ezer ember, és kiáll, csak így, és nem szól semmit, és áh, mindenki ott örült, és, és, és üvöltenek neki, és mindenki ilyen extázisban van, és csak ott áll, és gyertek. És képzeljétek el, hogy ezt mennyire, hogyan lehet ezt kezelni, milyen nehéz lehet ezt kezelni, ezt a rajongást, ezt az imádatot. Hogy csak kimegy, egy szót nem szól, és már mindenki kész. Kész tőle. Itt van Eródes is. Gyerünk. És aztán a következő pillanat, már a férge keszik a testét. És ez, amit a világ ad, hatalmas nagy dicsőség, élvezetek, pénz, kincsek, hat, hírnév, és sorolhatnánk. Ugye, György beszéltem viszesen, hogy te szerepelsz a halatortámba vagy az mindenben téged hírnak, ott vagy a, ott vagy a plakátokon, az újságokban, mindenütt te vagy, a reklámokba És aztán, következő pillanat, már vége. És én nem akarom nagyon távol álljon tőlem, én nagyon sajnálom ezt az embert, tudjátok, a mi most történt az a stólandrással, hogy ugye részegen vezetett, balesetet okozott, kábítószert is szedett. És ugye, pont is olvastam róla egy cikket, hogy ott volt a csúcson. Nem tudom, hány színdarabba szerepelt a tévébe. Ugye most indult volna ez a. Milyen. Mi mily ez? Mi volt? Mi ez a. Nem, meg a másik. Az az ilyen tehetségkutatósot ő vezette volna. Milliókat keresett volna, egy új filmsorozatban a főszereplő. Tehát rengeteget dolgozott róla, most olvastam, hogy mondta is egy kollégájának, hogy nagyon fáradt már, hogy nagyon ilyen kimerült, rengeteget melózott, és nagyon nagy hírnév, nagyon sikeres volt mindenben. És egy pillanat, és egy pillanat, és most mindenki utálja. És mindenki, a nagyon sok kollégája, ismerősei, Ugye az emberek elfordultak tőle, hogy milyen szörnyű ember. Milyen borzasztó dolgot tett. És tényleg, tényleg nagyon szörnyű, amit tett. De úgy, úgy én sajnálom, hogy mert, mert egy, egy sötétségben élő ember, aki nem tudja, hogy mit tesz. De ez az, amit ez a világ kínál neked. És tudod, ott van minden a tiéd. De egy pillanat alatt ez lesz, ez a következménye, hogy... Hogy valójában a férkek eszik ezt meg. Hogy, hogy most sirákcsálnak rajta az újságírók. Mindenben ott van, tudod. És já, ezt tette, azt tette. És majd meg kíváncsiuk, hogy mik fognak még róla mondani, tudod. Hogy szétszedik őt, tönkreteszik őt. És ez a világ. utád ezt. És ne akard ezt. Mert ezt adja. De mit ad az Úr? 24-es vers. Az Úr igéje pedig növekedett, és terjedt. Míg Akripa király ott van és fogadja ezt a dicsőséget, és a következő pillanatban már szétszedik őt a férgek, ez nincs hatással Isten munkájára. Nincs hatással párra, meg barnabásra, amit ők tesznek. Mert az ő életük, az ő szolgálatuk, ott terjedés és növekedés van. És ez annyira bátorítos, ez annyira jó, hogy még a világban ez, ez lesz, Mindenkivel, aki, a, a, aki ezt a világot választja, hogy a vége mindig ez a férgek, a halál, a pusztulás. A másik oldal terjedés, növekedés, hogy nem, nem visszafejlődünk, hanem fel, hogy megyünk, hogy, hogy emelkedés van, hogy gyarapodás van. Hogy nincsenek férgek. Nem. Bővölködés van, ott öröm van. És ez az, amit Isten ad. Tehát amikor Isten útját választjuk, amikor Istennel megyünk, ott ez lesz. Ott ez lesz. Hogyha ha egy kicsit is úgy csábít, úgy csábít ez a világ, mert mindenkit csábít, akkor így nézd ezt meg, és gondolkodj ezen. Férgekemésztik meg, és pusztulál, az úr pedig növekedett és terjett. Férgek Férgekemésztik meg, és pusztulál, az úr növekedett és terjedt. Mit akarok? Hát ezt. És ez olyan jó, hogy az életünkben ezt megtapasztalhatjuk, hogy oké, uram, ezt választom. És az életem újból csak. Nézd vissza az életedre. Ha az úrra jársz, akkor ezt látod. Növekedés van, terjedés, gyarapodás. Lehet, hogy a bankszámlám üres, lehet, hogy csak egy ilyen gagyi mobilon van, lehet, hogy az autómnak a küszöben rózsidásodik, de növekedés van az életemben, hogy az én életem az bővölködő. És, és ha, most, ha most meg kellene halnom, akkor én elmondhatom azt, hogy az élettel betelve. Mert van egy jó házasságom, vannak szép gyerekeim, van egy jó szolgálatom, ismerem az urat, megyek előre, de jó, jó helyen vagyok. Növekedés és terjedés. Ismerünk embereket, akik látjuk, hogy mi váltosakodnak, A munkahelyeden, a barátaid, a szomszédaid. És ott mindig ezt látod, hogy hogy a férgek eszik őket meg. És olyan jó az úrral járni, nehogy feladt, nehogy megállj ebben, hanem nem, menj, tarts ki, tarts ki. Mert az Úrnál ott növekedés van, ott gyarapodás van, ott terjedés van. Ez nem, jó. nem jó? Nem milyen jó az Úr? Hogy ez a világ nincs hatással ránk, vagy így nem kell, hogy hatással legyen. Ez így megy minden, pusztul el, romlik el, és egyre rosszabb lesz. De tudunk ettől függetlenül mi növekedni és terjedni. Hogy nem vagyunk ilyen kölcsönhatásban. Hogy azért, mert ott rossz, nekünk is az lesz. Ha ott pusztulás van, akkor mi is pusztulunk. Nem. És ez olyan jó. És olyan jó, hogy a, a gyerekeink megértik ezt, és hogy megér, tanítjuk nekik ezt. No, nem baj. Isten, annyira jó, annyira élvezem, hogy növekedés és terjedés. Írd fel ezeket, húzd el ezt a két mondatot, ez olyan jó, közel, ott az az ellentét. Mit választasz, mit akarsz? Döntsél. Imádkozzunk! Uram, nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a, ezt a, ezt a kis ellentétet kis és olyan jó látni, ezt olyan... Világosan, Uram, így kijelented nekünk az igében. És köszönöm, annyira köszönöm, Uram, hogy, hogy vannak szemeink, lelki szemeink, hogy meglássuk ezeket. Hogy nekünk ezek nem csak történetek itt, hanem, hanem élő szavak, Uram, amik így eljutnak a szíveinkbe, hogy, hogy mi ez a világ, Uram, és, és mi, mit akarsz te adni nekünk. Annyira jó, annyira köszönöm, Uram, hogy... Hogy benned ott van a növekedés, hogy benned ott van az élet, hogy benned nincs halál, benned nincs pusztulás, hanem benned élet van. Köszönöm, Uram, hogy nekünk is életet adtál, méghozzá bővölködőt, méghozzá örök életet. És köszönjük ezt, Uram, köszönjük ezt a kegyelmet. És kérlek, Uram, hogy, hogy bármennyire is csábít ez a világ, hogy bármennyire... Nagy dicsőséget, nagy, nagy hírnevet, nagy gazdagságot, és nagy-nagy dolgokat akar nekünk kínálni. Uram, az, hogy ez mindig eszünkbe jusson, amikor ezt kínálja. Hogy annak a vége mindig, mindig a, a férgeknek a, a, a jövetele. És köszönöm, Uram, hogy, hogy viszont amit te kínálsz, ott, ott nincsenek férgek. Köszönjük, hogy ott dicsőség van, hogy ott öröm van, hogy ott, ott, ott fény van, ott világosság van, ott te vagy Jézus. Köszönjük ezt neked, Uram. Köszönjük. Áld meg az, a délutánunkat, áld meg a közösségünket. Áld meg, hogy erősítsük egymást, hogy bátorítsuk egymást, hogy felemeljük egymást, hogy, hogy felrántsuk egymást, hogyha szükséges. Kérünk, Uram, hogy, hogy áld meg ezt az időt. Jézus drága nevében imádkoztunk, és mindenki mondja, hogy ámen.